Стівен Кінг Цикл темна вежа. Книга п'ята Вовки Калі. Коли вони поверталися на головний шлях, Енді крокував попереду, несучи складений візок і програючи через свою звукову систему щось музичне на волинках. Сюзанна задумливо сказала. «Роланде, я можу відмовитися від револьвера і зосередитися на тарілках. Це таке приємне відчуття заверещати і шпорнути тарілку». «Ти нагадала мені мого сокола», – зізнався Роланд. Сюзанна сяйнула білозубою усмішкою. Я відчувала себе соколом. «Різа! О, Різа!» Саме це слово пробуджує в мені потяг до метання. Джейк раптом згадав Гешара. «Твій старий друзяка Гешар», як мав звичку називати себе цей джентльмен. І його пересмикнуло. «Ти справді готова проміняти револьвер на тарілку?» спитав Роланд, не знаючи, сміятися йому чи жахатися. А ти крутив би цигарки, якби мав готові, спитала вона і, не даючи йому змогу відповісти, сказала: А вже ж ні. Однак тарілка чудова зброя. Коли вони прийдуть, я маю намір кинути дві дюжини і так уколошкати свою частку тварюк. А тарілок не забракне? спитав Едді. Ні, запевнила вона. Красивих на зразок тієї, яку кидала для тебе Роланде Сей-Айзенгард, не так багато. Але тренувальних сотні. Розаліта і Сейрі Адамс їх сортують, відкидаючи покривлені. Вона завагалася і стишила голос. Роланде, вони всі приходили сюди. Сейрі відважна як лев і не відступить навіть перед торнадо. Але не дуже вправна, співчутливо запитав Едді. Так, не дуже. Вона молодець, але кидає гірше, ніж решта. До того ж, їй бракує лютості. Можливо, в мене знайдеться для неї інша робота. Яка, котику? Супровід. Після завтра подивимося, як вони метають тарілки. Невеличке змагання піде лише на користь. О п'ятій годині, Сюзанно. Вони знають? Так, на це видовище пів чи більше калії збіжиться, якщо ти їм дозволиш. Нічого доброго в цьому не було. Але Роландові не варто було сподіватися іншого. Я відвик від людей, подумав він. Надто довго я не жив у їхньому світі. Нікого, крім жінок і нас самих, категорично відказав стрілець. Якщо Фолькен калії побачать, як добре жінки дають раду з тарілками, ті, хто ще не визначився, можуть стати на наш бік. Якщо не всі, то дехто точно. Роланд похитав головою. Сіль була якраз у тому, щоб Фолькен не знали, наскільки добре жінки кидають тарілки. Нехай місто вже знає, що вони влаштовують змагання. Можливо, зрештою це не так уже й погано. «Як вони тобі, Сюзанно? Скажи!» Замислившись на хвилю, вона всміхнулася. «Цілять у яблучко, кожна з них!» «Ти можеш навчити їх кидати перехресно, так, як робиш це сама?» Сюзанна обміркувала питання. «Навчити можна будь-кого і будь-чого, за умови, що буде достатньо часу. Але часу в них не було». До приходу вовків лишалося тринадцять днів, а на той час, коли сестри Орізи, включаючи нову учасницю гуртка Сюзанну з Нью-Йорка, зустрінуться на подвір'ї у Калагена, лишатиметься півтора тижні. Сама Сюзанна досить легко опанувала перехресне метання тарілок, втім, як і стрільбу з вогнепальної зброї. Що ж до інших? «Розаліта, навчиться!» – нарешті відповіла вона. Маргарет Айзенхарт могла б навчитися, але вона може невчасно рознервуватися. Залія – ні. Вона може кидати по одній тарілці лише правою рукою. Вона трохи повільніша за інших, але я гарантую, що кожна тарілка, яку вона кине, пустить декому кров. «Так», – кивнув Едді. «Звісно, допоки снич не націлиться на неї і її тіло не вибухне в корсеті». Сюзанна пустила його слова повз вуха. «Роланде, ми зможемо їх попідрізати. Ти ж знаєш, що зможемо». Роланд кивнув. Те, що він побачив, підняло йому настрій, особливо в світлі розповіді Едді. Тепер Сюзанна і Джейк теж знали дідів секрет. «До речі, Джейк, ти сьогодні незвично тихий», звернувся Роланд до хлопчика. «Усе гаразд». Так, спасибі, неуважно відповів Джейк, спостерігаючи за Енді. Згадував, як Енді гойдав дитину. Думав про те, що в разі, якби Тіан, Залія і старші діти померли, та малюка Аарона мав би виховувати Енді, малюк не прожив би й півроку, чи став би найдивакуватішою дитиною у Всесвіті. Енді міняв би йому підгузки, Енді годував би його дитячим харчуванням, перевдягав і клав на плече, щоб відригнув. Енді співав би колисанки, виконував би їх дуже добре, але холодно, без материнської любові, чи батьківської. Енді був лише Енді, робот-вістовий і багато інших функцій. Краще б малюка Айрона виховували, ну, вовки. Ця думка повернула його до їхньої з ночівлів ночівлі в наметі. Відтоді вони так ні разу і не вибралися на урвище, бо вже похолоднішало. До тієї ночі, коли він побачив, як Енді і батько Бенні про щось бесідували, після чого батько Бенні перейшов річку в Брід і подався на схід. У бік краю грому. «Джейку, точно все гаразд?» – запитала Сюзанна. «Так, мем», – сказав Джейк, знаючи, що це може її розсмішити. Так і сталося. І Джейк розсміявся разом з нею. Але батько Бенні не йшов йому з голови. Батько Бенні та його окуляри. Джейк був впевнений, що він єдиний на все містечко носив окуляри. Якось, коли вони втрьох поїхали шукати в одному з двох північних полів, що належали Грокінгбе, коней, які відбилися від табуна, Джейк спитав його про це. І батько Бенні розповів йому історію про те, як він виміняв прекрасного чистокровного жеребчика на окуляри на одному з човнів Гендлів, що припливали річкою. Давно ще, коли сестра Бенні була жива, хай благословить її Оріза. Всі ковбої, навіть сам Воун Айзенгард, хай буде тобі відомо, відмовляли його, кажучи, що ці окуляри як мертвому перепарка. З них користі не більше, ніж з гороскопів Венді, але Бен Слайтман приміряв їх і все змінилося. Вперше, відколи йому було сім років, він добре роздивився навколишній світ. Він протер скельця об сорочку, підніс окуляри догори, подивився крізь них на небо. На його щоках затанцювали два сонячні зайчики і надів їх. «Якщо я раптом загублю їх чи розіб'ю, не знаю, що буду робити», – зізнався він. «Звісно, я обходився без них більше двадцяти років, але до хорошого швидко звикаєш». Джейк подумав, що історія непогана. Сюзанна по неї точно повірила. За умови, що звернула повагу на те, що слайдменові окуляри єдині в цілій кальї. Напевно, Роланд би теж повірив. Слайдмен розповідав їй правильно. Як чоловік, що радіє своєму щастю і не має нічого проти того, щоб розповісти іншим, що він, як виявилося, мав рацію. Тоді, як багато хто, а серед них і його бос, помилявся. Навіть Едді і той повівся б на цю історію. Єдина проблема в слайдменовій розповіді полягала в тому, що вона була вигадкою. Джейк не знав, що саме приховував слайтмен. Джейків телепатичний хист не дозволяв настільки глибоко зануритись в думки батька Бенні. Але в тому, що Слайдман-старший збрехав, сумнівів у нього не було. І це його непокоїло. Мабуть, це дрібниці. Може, він просто роздобув ці окуляри в якийсь нехороший спосіб. Хто знає? Раптом хтось із Манні переніс ці окуляри з якогось іншого світу, а батько Бенні їх украв. Цілком можливо. В разі необхідності Джейк міг придумати співдюжини інших версій. Уява в нього завжди була розвинена. Однак у купі з побаченим біля річки цей обман викликав тривогу. Які справи могли бути у гайзенгартового бригадира на тому боці де Варта Тевайє? Джейк не знав. Але щоразу, коли хотів поговорити про це з Роландом, щось його спиняло. І це після того, як ти сам його сварив за те, що він крився від усіх. Так, так, так. Але... Але що, маленький волоцюго? Але Бенні. Проблема була в Бенні. А може в самому Джейку? Потоваришувати з кимось для нього завжди було непростим завданням. Але тепер у нього був друг. Справжній. І від думки про те, що він може накликати неприємності на тата Бенні, йому стало млосно. 7. Минуло два дні, і о п'ятій годині вечора Розаліта, Залія, Маргарет Айзенгарт, Сейрі Адамс і Сюзанна Дін зібралися на полі трохи західніше від розиної охайної вбиральні. Раз у раз лунали хихотіння і різкі вибухи нервового реготу. Роланд тримався віддалік і наказав Едді та Джейкові чинити так само. Нехай жінки спершу випустять пару. Уздовж огорожі на відстані десяти футів одне від одного стояли опудала з пухкими головами-гострокореннями. Кожну голову загорнули в мішок, зав'язаний так, щоб було схоже на каптор плаща. Під кожним опудалом стояло по кошику. В одному було повно гострокоренів, у другому – картоплі. Вміст третього кошика викликав стогони і обурення. Там лежала редиска. Роланд наказав жінкам не скиглити. Сказав, хай дякують і за це, бо він обмірковував варіант з горохом. І ніхто, навіть Сузанна, не міг упевнено сказати, що він пожартував. Калаген того дня вдягнений у джинси та скотарський жилет з багатьма кишенями. Легким кроком вийшов на задній ганок де курив Роланд, чекаючи, поки жінки вгамуються. Поруч Едді з Джейком грали в шашки. «Приїхав Воун Айзенгард», – сказав панотець Роландові. «Каже, що їде до тука випити пива, але спершу хоче перекинутися з тобою парою слів». Роланд зітхнув, підвівся і пройшов через будинок до вхідних дверей. Айзенгард сидів на козлах брички, запряженої одним конем. Спирався шортбутсами на щиток і похмуро дивився в бік церкви Калагена. «Доброго тобі дня, Роланде!» Кілька днів тому Вейн Оверголсар подарував Роландові креслатого ковбойського капелюха. Піднявши його, стрілець привітався зі скотарем і вичікувально застиг. «Думаю, ти скоро відправиш перо», – сказав Айзенгард. «Скличеш збори, тобто!» Роланд визнав, що так і буде. Містечко не мало права вказувати лицарям Ельда, як їм виконувати свій обов'язок. Але стрілець не збирався від них приховувати, що цей обов'язок буде виконано. «Я хочу, щоб ти знав, коли принесуть перо, я його торкнуся і відправлю далі. А на зборах скажу так». «Кажу спасибі», – мовив Роланд, зворушений рішенням скотаря. Схоже, його душа стала чутливішою, відколи до нього приєдналися Едді, Сюзанна і Джейк. Іноді він про це шкодував, але зазвичай ні. «Але тук на це не піде!» «Не піде», – погодився Роланд. «Поки справи в них ідуть добре, туки цього світу ніколи не торкнуться пера і не скажуть так. Оверголсар з ним!» Це був удар. Не зовсім несподіваний, але Роланд мав надію, що Оверголсар змінить думку. Втім, Роланд мав усю необхідну підтримку і здогадувався, що Оверголсар про це знає. Якщо фермер мав голову на плечах, то він мав би сидіти тихо і чекати, коли все закінчиться. Втручання могло призвести лише до того, що наступного року він би вже не побачив, як засипають у його комори зерно. «Я хочу, щоб ти знав одне», – вів далі Айзенгарт. «Я на твоєму боці через свою жінку. А жінка на твоєму боці, бо вона хоче пополювати». Такі речі, як метання тарілок, завжди призводять до того, що жінка вказує своєму чоловікові, що йому робити і чого не робити. Це неприродно. Це чоловік має керувати жінкою, а не навпаки. Звісно, крім тих випадків, коли йдеться про народження дітей. Вона відмовилася від свого народу, коли виходила за тебе. Тепер твоя черга чимось поступитися. Думаєш, я цього не знаю? Але якщо через тебе вона загине, Роланде, я прокляну тебе. Хоч би скільки дітей ти врятував, але, ідучи з кальї, ти понесеш із собою моє прокляття. Роланд, якого вже не раз проклинали, просто кивнув. Як на те буде воляка, вовне, вона повернеться до тебе. Егеш, але запам'ятай мої слова. Я не забуду. Айзенгард ляснув коня вішками по спині, і бричка рушила. Вісім. Кожна жінка розітнула голову гострокорінь навпіл із сорока, п'ятдесяти і шістдесяти ярдів. «Цільте в голову, якнайближче до каптора», – порадив Роланд. «Влучати нижче сенсу нема». «Броня?» – спитала Розаліта. Еге ж, відповів Роланд, хоча це була не вся правда. Всієї правди він не збирався їм відкривати доти, доки не настане час. Далі прийшла черга бульби. Сейрі Адамс поцілила в свою відстані сорока ярдів, Лише зачепила з п'ятдесяти і схибила шістдесяти. Тарілка пролетіла зависоко. Сейрі не по-жіночому вилаялася і, опустивши голову, відійшла до дерев'яної стіни в биральні. Там опустилася на землю, щоб спостерігати за змаганням. Роланд підійшов і сів поруч. Побачив сльозу, що витекла з кутика лівого ока і збігла по обвітреній щоці. «Я підвела тебе чужинцю!» «Кажу, пробач!» – Роланд узяв її руку і потиснув. «Ні, жінко, ні. Для тебе знайдеться робота. Окрема. І там, можливо, теж доведеться кидати тарілку. Вона кволо всміхнулася і кивнула на знак подяки. Едді начепив на опудала нові голови гострокорені, а на кожну поклав передистці. Крихітні овочі майже повністю губилися в тіні капторів-мішків. «Бажаю успіху, дівчатка!» – всміхнувся він, відступаючи вбік. «Починайте з десяти ярдів!» – гукнув Роланд. З десяти в редиску влучили всі. З двадцяти теж. На відстані тридцяти ярдів Сюзанна кинула свою тарілку трохи вище, як просив її Роланд. Він хотів, щоб цей раунд виграла одна з жінок Калії. На сорока ярдах Залія Джефордс довго вагалася, тож її тарілка розрубала навпіл голову, а не редиску. «Бляко мала!» – крикнула вона і одразу ж затулила рота руками, глянувши на Калагена, який сидів на східцях заднього ганку. Той лише всміхнувся і помахав їй рукою, вдаючи, ніби він глухий. Вона підскочила до Едді Джейка. Розлючена, червона до кінчиків вух. «Ти маєш сказати йому, щоб дав мені другий шанс. Попроси, будь ласка!» Сказала вона Едді. «Я зможу. Знаю, що зможу!» Едді узяв її за руку вище ліктя, зупиняючи словесний потік. «Він теж це знає. Зі, тебе вже прийнято!» Вона подивилася на нього. Очі горіли, губи стислися так щільно, що їх майже не було видно. «Ти впевнений?» «Ага!» Мець, узяли б тебе за піччера, дорогенька. Тепер залишилися Маргарет і Розаліта. Обидві влучили в редиску з 50 ярдів. Друзяко, я сказав би, що це неможливо, якби щойно не пересвідчився на власні очі. Пробурмотів Едді на вухо Джейкові. З шістдесяти ярдів Маргарет Айзенгард схибила. Розаліта піднесла тарілку над правим плечем. Вона була шульгою. Намить застигла, потім закричала «Різа!» і кинула тарілку. Навіть гострозорий Роланд не встиг роздивитися, чи то тарілка зачепила редиску, чи то її скинув вітер. Але Розаліта переможно здійняла кулаки над головою і, сміючись, потрясла ними. «Ярмарковий гусак! Ярмарковий гусак!» загукала Маргарет, і всі решта до неї приєдналися. Навіть Калаген і той невдовзі почав скандувати. Роланд підійшов до Рози і обійняв. Ненадовго, проте міцно. І прошепотів, що ярмаркового гусака в нього немає. Але інший гусак із довгою шиєю ввечері знайдеться. «Що ж?» – усміхнулася вона у відповідь. «З віком ми вчимося задовольнятися тими призами, які в нас під рукою. ж. Залія глянула на Маргарет. «Що він їй сказав, ти не знаєш?» Маргарет Айзенгарт усміхнулася. «Будь упевнена, нічого такого, чого б ти не чула від чоловіка. 9. Жінки пішли. Отець Калаген теж вирушив кудись у справах. Роланд з Гілиаду сидів на нижній сходинці Ганку, дивлячись туди, де щойно відбулося змагання. Коли Сюзанна запитала, чи він задоволений, стрілець кивнув. «Так, думаю, все добре. Маємо на це сподіватися, бо часу вже обмаль. Тепер усе розвиватиметься блискавичними темпами». Насправді, він ще ніколи не опинявся в ситуації такого колосального збігу обставин. Але відколи Сюзанна зізналася в своїй вагітності, він трохи заспокоївся. «Бо твій ледачий розум доречно згадав, що всім керує Ка», – подумав він. І це сталося тому, що ця жінка продемонструвала таку мужність, яка будь-кому з нас і не снилася. «Роланде, мені повертатися на Рокінгбе?" Б?» – спитав Джейк. Обдумавши питання, Роланд знизав плечима. «А ти хочеш?» «Так, але цього разу хочу ще взяти з собою грюгер. Джейкове обличчя порожевіло, а голос залишався рівним. Він прокинувся з цією думкою, не наче бог снів, якого Роланд називав «нісом», подарував її йому у вісні. «Я покладу його на дно спальника і загорну в запасну сорочку. Ніхто не знатиме, що він там». Хлопчик помовчав. «І це не для того, щоб похвалитися ним перед Бенні, якщо ти про це подумав». Роланду навіть на думку це не спадало. Але що було на думці в Джейка? Стрілець поставив це питання, і Джейк відповів так, наче ретельно продумав усю розмову. «Ти питаєш, як мій дін?» Роланд розтолив рота, щоб відповісти ствердно. Потім побачив, як пильно дивляться на нього Едді та Сюзанна. І передумав. Між тим, щоб тримати щось у таємниці, як кожен з них по-своєму замовчував Сюзаннину вагітність, і керуватися своїм чуттям, як це називав Едді, була суттєва різниця. Під Джейковим питанням кирилася дуже проста причина. Він хотів, щоб Роланд трохи подовжив йому повідець. А вже ж хлопчик заслуговував, на певну самостійність. Це вже був не той Джейк, який прийшов у середній світ наляканим, дрижачим і майже голим. Ні, не як твій дін. Що ж до Рюгера? «Ти можеш брати його з собою коли і куди завгодно!» «Хіба ж не ти приніс його тету?» «Поцупив!» – опустивши погляд на коліна, уточнив Джейк. «Ти просто взяв те, що потрібно було тобі для виживання», – запевнила Сюзанна. «Це не крадіжка. Послухай, котику, ти там нікого не збираєшся підстрелити?» «Не збираюся». «Будь обережний. Не знаю, що в тебе на думці, але будь обережний». «І хай там що ти замислив, краще розберися з цим упродовж наступного тижня», – додав Едді. Джейк кивнув і подивився на Роланда. «Коли ти плануєш скликати загальні збори?» За словами робота, до приходу вовків лишається десять днів. «Тож…» – Роланд швидко щось підрахував. «Міські збори за шість днів. Тебе влаштовує?» Джейк знову кивнув. Ти точно не хочеш поділитися з нами своїм задумом? Ні, якщо ти не запитуєш, як Дін. Роланде, може статися, що це пусте. Правда, правда. Роланд із сумнівом кивнув і заходився скручувати нову цигарку. Курити свіжий тютюн було надзвичайно приємно. Є ще якісь питання? Якщо ні, тоді є одне, взагалі-то сказав Едді. «Питай. Мені потрібно повернутися в Нью-Йорк». Едді промовив це таким буденним тоном, наче йшлося про те, щоб сходити в магазин посолонньої огірки чи лакричні палички. Але його очі горіли від збудження. «І цього разу я маю податися туди у власному тілі. Тобто це означає, що треба буде використати кулю. Чорну тринадцятку. І Роланде... Я дуже сподіваюся, що ти знаєш, як це робиться. Чому тобі потрібно в Нью-Йорк? Про це вже я питаю, як твій дін. А вже ж. І я тобі розповім. Бо ти маєш рацію. Часу в нас мало. Бо вовки каль'ї не єдині, через кого нам треба непокоїтися. Я зрозумів, – вставив Джейк. Ти хочеш побачити, скільки часу залишилося до 15 липня, так? «Ага», – кивнув Едді. «У тодиші ми всі побачили, що час в тому Нью-Йорку 77-го року біжить швидше. Пам'ятаєте дату на тому шматку «Нью-Йорк Таймс», який я знайшов?» «Друге червня», – пригадала Сюзанна. «Саме так. І ми вже точно знаємо, що не варто навіть пробувати потрапити саме в той час, з якого ми пішли». Щоразу, коли ми там опиняємося, виявляється, що час уже суттєво просунувся вперед. Правда?» Джейк енергійно закивав. «Бо той світ не схожий на інші. Хіба що це хибне відчуття, яке давала нам чорна тринадцятка, відправляючи втодиш?» «Я так не думаю», – сказав Едді. «Той шматочок другої авеню від пустиря і, мабуть, аж до 60-ї вулиці дуже важливий». Я думаю, це двері. Одні великі двері. Джейка Чемберза дедалі більше охоплювало збудження. Не аж до 60-ї. Не так далеко. Друга авеню між 46-ю і 54-ю. Так мені здається. Того дня, коли я пішов зі школи Пайпера, я відчув якусь зміну, коли дістався 54-ї вулиці. Це ті вісім кварталів. Той відрізок, де музична крабниця, забігалі в качучу і мангеттинський ресторан пожива для розуму. І само собою пустир. Це інший край. Це... я не знаю. Там ти опиняєшся в іншому світі, сказав Едді. Якомусь ключовому світі. Думаю, саме тому час там плине в один... Роланд підняв руку. Зупинись. Едді замовк. Він вичікувально дивився на Роланда. На обличчі блукала ледь помітна усмішка. Зате Роланд не всміхався. Настрій у нього трохи погіршився. Занадто багато справ, чорт забирай. І замало часу. Ти хочеш побачити, наскільки близько підійшов час до того дня, коли угода втратить свою силу. Я правильно зрозумів? Так. Едді, для цього не конче потрапляти до Нью-Йорка фізично. Тодишу цілком вистачить. Так, а вже ж, у тодиші можна перевірити день і місяць, але це далеко не все. Народ, ми помилялися з тим пустирем. Дуже помилялися. Десять Еддів вважав, що пустирем вони можуть заволодіти навіть без сюзанених статків. В історії Калегена він побачив чіткі вказівки на те, як це можна зробити. Звісно, придбати Троянду вони б не змогли. Троянда не підпорядковувалася нікому, ні їм, ні будь-кому іншому. Але її можна було оберігати. І це було їм до снаги. Можливо. Переляканий, непереляканий, але Кельвін Тауер чекав у покинутій пральні, щоб урятувати зад пануття Калагена, і переляканий, непереляканий, Кельвін Тауер відмовився 31 травня 1977 року продати корпорації Сомбра останню частку нерухомості, що належала йому на Манхеттені. Едді думав, що Кельвіна Таувера, як співається в пісні, цілком можна назвати героєм. Едді також розмірковував про те, як отець Калаген затулив обличчя руками, коли вперше згадав про чорну тринадцятку. Йому хотілося позбутися кулі, викинути її зі своєї церкви. Але він цього не зробив. Як і власника книгарні, пан отця Калагена можна було назвати героєм. Які ж вони були дурні, коли подумали, що Кельвін Тавер зажадає за свій пустир мільйони. Він хотів здихатися ділянки але передати його міг лише в надійні руки. Чи надійному катетові. «Сюзанно, ти не можеш піти, бо вагітна», – сказав Едді. «Джейку, ти не можеш піти, бо ти малий. Я впевнений, що ти не зміг би підписати контракт, над яким я сушу собі голову відтоді, як отець Калаген розповів нам свою історію. Я міг би взяти тебе з собою, але, здається, ти хочеш дещо розвідати тут. Чи я помиляюся?» «Ти маєш рацію». — кивнув Джейк. — Але я майже готовий піти з тобою. Надто вже привабливо ти все розписав. — Майже не рахується, — всміхнувся Едді. — Що ж до Роланда? Не ображайся, бос, але в нашому світі ти як слон, трохи чужий. У тебе ем, труднощі з перекладом. Сузанна порснула з усміху. — Скільки ти збираєшся йому запропонувати? — спитав Джейк. «Тобто ти ж не думаєш отримати пустир за так?» «Один бакс», – відповів Едді. «Звісно, його доведеться позичити в самого Тауера». «Ні, у нас є більше», – серйозним виглядом сказав Джейк. «У мене в рюкзаку знайдеться 5-6 доларів». Він широко всміхнувся. «А потім зможемо дати ще більше, коли тут усе вляжеться». «Якщо залишимося живі», – уточнила Сюзанна але весь її вигляд промовисто свідчив, що вона загорілася цією думкою. «Знаєш що, Едді, здається, ти геній». «Балазар і його друзі не надто зрадіють, якщо сей Тауер продасть нам свою ділянку», – сказав Роланд. «Ага, але може нам вдасться переконати Балазара дати йому спокій». На губах Едді заграла зловісна усмішка. «Правду кажучи, Роланде, Енріко Балазар – один з тих типів, кого я був би не проти вбити двічі». «Коли ти хочеш туди піти?» – спитала Сюзанна. «Що раніше, то краще. Бо, не знаючи, який там зараз час у Нью-Йорку, я можу ненароком збожеволіти. Роланде, що скажеш?» «Я скажу завтра. Ми віднесемо кулю в печеру». А там побачимо, чи зможеш ти пройти крізь двері до часу і місця, де перебуває Кельвін Тауер. Ти добре придумав, Едді. Я кажу спасибі. А якщо куля відправить тебе кудись в інше місце? – спитав Джейк. В іншу версію 77-го року чи... Він не знав, як закінчити думку. Лише пам'ятав, яким тонким все видавалося, коли чорна тринадцятка вперше відправила їх у Тодиш, і яка безмежна пітьма причаїлася за мальованою реальністю навкруги. «Ще далі?» – закінчив він. «В такому разі надішлю листівку», – сказав Едді, знизавши плечима, і розсміявся. Але Джейк помітив, який той наляканий. Напевно, Сюзанна теж побачила, бо взяла руку Едді у своїй долоні і стиснула. «Мала, зі мною все буде добре. Інакше і бути не може», – відповіла Сюзанна. «Гляди мені!»